Ecologică. Având ecologiști vestiți, mă întreb în ziua acea de mâine, vom fi atât de fericiți să avem un codru vechi de pâine? La românii. În vremi atât de sinuase, românul e miraculos, deși mănâncă numai oase, cuțitul n-a ajuns la os. Mândrie națională. Dacă în epoca de aur ne mândream cu polimerii, astăzi singurul tezaur îl constituie șomerii. Unor revoluționari Mult încercatul meu poporul a spus un lucru lămurit, în leul care a murit dă și măgarul cu piciorul.